Единство на живота При вечер учителя беше слязал от горницата и ние, около 12-15 братя и сестри, го наобиколихме. Един брат запита за единството на битието и той каза В битието има единство. Например, ти стоиш сред 100 огледала и виждаш себе си на 100 места в разни пози. Отражението ти е на 100 места, но ти си един. Всички тези, които виждаш в огледалото на битието, са сенки, а онзи, който е извън огледалото, е реален. Една котка, като извие в кръг опашката си и е зърне, че се мърда, мисли, че опашката й е друго същество и като е ухапе, измялче от болка. Котката се заблуждава, че опашката е друго същество. Същото правим и ние. Като извършим насилие над някое друго същество, почваме да страдаме и познаваме, че ние и то сме едно. Човек трябва да влезе в реалния свят. Аз се радвам, като срещам добри хора понеже сме едно. Унижението на един човек е унижение на другите. Сполуката на едного е наша сполука. Добродетелите на всички хора са наши добродетели. Погрешките на другите са наши погрешки. Животът е един. Животът в нас и във всички същества е един и същ. В някои избрани моменти на живота, когато си в повдигнато състояние, за миг проблясва великата истина за единството на всички. И после се връщаш в своето обикновено съзнание. Един човек ми разказа, че една нощ излязал да види звездите и се почувствал в едно с планините, тревите, цветята, животните. С всички хора. Радост, мир и светлина го изпълнили и нови идеи нахлули в него. Това състояние траяло много малко време. Една сестра си спомни. Спомням си, учителю, веднъж. На една наша екскурзия на Елшадай пред вас имаше кошница с череши и вие казахте Измийте ги на чешмата и раздайте на всички, защото аз имам хиляди уста.